Jóhannesar Guðspjall, herra Karl Sigurbjörsson biskup les. Jóhannesar Guðspjall er á tveimur gæsla diskum, hvers konar afritun eða ofinbjörg hlutningur er á heimil. Á þessum disti er fyrsti til tíundi kapitúli. Jóhannesar Guðspjall, fyrsti kapli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 Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Svonurinn eini, Guð, sem er í fæðmi föðurins, hann hefur byrt hann. er vittnisburður Jóhannessar þegar gýðingar sendu til hans presta og levíta frá Jerusalem að spyrja hann hver ertu? Hann svaraði ótví rætt og játaði ekki er ég kristur. Þeir spurðu hann hvað þá ertu Elía? Hann svarar ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann hvað nei við. Þá sögðu þér við hann hver ertu? Við verðum að svara þeimir sendu oss. Hvað segir þú um sjálfan þig? Hann sagði, ég er rödd hrópanda í eðimörk. Gjörið beinan veg drottins. Eins og ég segja spámaður segir.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 Jésu frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, Getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippu svaraði, kom þú og sjá? Jésu sá Natanael koma til sín og sagði við hann, Hér er sannur Ísraelíti sem engin svik eru í. Natanael spyr, hvaðan þekkir þú mig? Jésu svarar,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 Þér munið sjá heiminin og opin og engla guð stíga upp og stíga neður yfir mannssonin. Annarkabli Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galilögu. Móðir Jesú var þar. Jesú var ogbóðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafi ekki vín. Jesú svarar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 Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jésús í Kana í Galilegu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fóra hann ofan til Kapirna um ásamt móður sinn í bræðrum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru Páskar gýðinga í hönd og Jésús hjælt upp til Jörúsalem, Þar sá hann í helgidóminum þá er seldu nöyt, sauði og dúfur og víkslarana sem sátu þar. Þá gjörðan sér svip úr, kaulum og rak alla út úr helgidóminum, líka sauðina og nöytin. Hann stifti nýður peningum víkslarana og rættum borðum þeirra. Og við dúfna sagðan sagði hann, burt með þetta hérðan, gjörið ekki hús föður míns að sölu búð. Læri sveinum hans kom í huga að rita þér. Vandlæting vegna hús þins mun tæra mig upp. Gyðingar sagðu þá viðan, hvaða tákn getur þú sínt oss um það að þú meir gjöra þetta? Jesús svaraði þeim, brjóti þetta musteri og ég skal reysa það á þrem dögum. Þá sagðu gyðingar, þetta musteri hefur verið fjörutíu og sex ári smýðum og þú ætlar að reysa það á þrem dögum?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 Hann þurfti þess ekki að neittn bæri öðrum manni vittni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Þreyði kappli Maður héti Nikodemus að flokki farið sé að ráðsherra með algýðinga. Hann kom til Jésum nótt og sagði við hann rabbi rappi Mér vitum að þú ert læri fæðir komin frá guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema guð sé með honum. Ésú svaraði honum, sannlega, sannlega, segi ég þér, enginn getur séð guðsríki ríki, nema hann fæðist að nýju. Nikotemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamall? Skildan geta komist aftur í líf móðursinnar og fæðst. Ésú svaraði, sannlega, sannlega, segi þér, enginn getur komist inn í Guðs nema hann fæðist að vatni og anda.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 Þú ert læri Ísrael og veist ekki þetta. Sannlega, sannlega segi ég þér, við tölum um það sem við er þekkjum og vittnum um það sem við erfum séð en þér takið ekki á móti vittnisburði vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðnesk efni, hvernig skildu þér þá trúar ég ræði við yður um hinn himnesku? Engin hefur stegið upp til himins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 Jóhannes var líka að skýra í ænón nálagt salím en þar var mikið vatn og menn komuð ángað og letu skýrast. Það var ekki enn búið að varpa Jóhannesi í fangelsi. Nú var að deila um hreinsun millin lærisuna Jóhannesar og geðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann að sá sem var hjáðir handan við Jórdan og þú barst vitni um. Hann er að skýra og allir koma til hans.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 Jésús var vegmóður og settist hann þarna við brunnin. Þetta var um háti í spil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jésús segir við hann að mér að drekka. En læri svinar hans að þau ferðin í borgin að kaupa vistir. Þá segir konan við hann, Hverju sætir að þú sem ert geðingur byður mig um að drekka, samverskakonu?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 Þá segir konan við hann, herra, gæðu mér þetta vatn, svo mér þyrst ekki og ég þurf ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hann farðu, kallað á mannin þinn og kondu hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jésu segir við hann rétt er það að þú eigir engan mann, því að þú menn og sá sem þú áttu nú er ekki þinn maður. Þetta sagður þú Konan segir við hann, herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Þeður vorir hafa tilbyðið guð þessu fjalli en þér segir að því Jérúsalem sé sá staður þar sem tilbyðja skuli. Jésú segir við hann að trú þú mér, kona, sú stund kemur að þér munið horki tilbyðja föðurinn á þessu fjallin ég í Jérúsalem. Þér tilbyðið það sem þér ekki.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 Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur, og þegar hann kemur mun hann kunngjöra og salt. Jésú segir við hann ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama byli kom að læri sveina rann, sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði engin, hvað viltu, eða hvað ertu tala við hann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 Svo að sá gledjist er sáur og með honum hinn sem uppsker. Hér sannast orðtakið einn sáur og annar sker upp. Ég sendi yður skera upp það sem þér hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað en þér eruð gengir inn í erfiði þeirra. Margir samverjir og þessari borg trúðu á hann vegna orðakonunar sem vitnað um það að hann hafði sagt henni allt sem hún hafði gert þegar því samveraarnir komu til hans báðu þeir hana staldra við hjá sér varan um kyrrt tvo daga og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrdu hann sjálfan þeir sögðu við konuna það er ekki lengur sakir orða þinna að við trúum því að við er höfum sjálfur heyrtt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins Eftir þessa 2 tvo daga fór hann þaðan til Galileu, en sjálfur hafði Jésús sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galileu, tóku Galileu menn honum vel, þar er þeir hafðu séð allt sem hann gjörði á hátíðinu í Jerúsalem, en það hafðu þeir sjálfur sótt hátíðina. Nú kom hann aftur til Kana í Galileu, það sem hann hafði gjörði vatnað víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son þegar hann frétti að Jésús veri kominn frá Jútegu til Galilau fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn en hann var döðvona. Þá sagði Jésús við hann þér trúið ekki nema þér sjáðið takkn og stórmerki. Konungsmaður bað hann Herra, kom þú áður en barni mitt andast. Jésu svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Madurinn trúði því orði sem Jésu smelti til hans og fór af stað. En meðan hann var á leiðinu ofan eftir mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Það spurði þá hennar honum hefði farið að létta og þeir svörðu í gær uppur úr hádeigi fór hitin úr honum.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 Við sauðarliðið í Jerusalem er laug sem kallast á hebresku Bethesta. Það eru fimm súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem byður hæringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugin á hæriði vatnið, sá sem fyrstur fór ofan í eftir hæring vatnsins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann.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 Nú tóku gýðingar að ofsækja Jésu fyrir það að hann gjörði þetta á hvíldardegi. En hann svaraði þeim, Fadir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. Nú sóttu gýðingar enn fastara takan af lífi. Það sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina, heldur kallaði líka guð sinn eigin föður og gjörði sjálfan sig þannig guði jafnan.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 Sannlega, sannlega, segi ég yður sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eigi lífte líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stegin yfir frá döðanum til lífsins. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinn er döðu munu heyra raust guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa.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 en þeir sem dríkt hafa þið illa til dómsins. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís því að ég leita ekki mínns vilja heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vittna sjálfur um mig er vittnisburður minn ekki gildur. Annar er sá sem vittnar um mig Og ég veit sá vittnisburður er sannur sem hann ber mér. Þér hafið send til Jóhannesar. Hann bar sannleik hann um vittni. Ekki þarf ég vittnisburð manns. En ég segi þetta til þess að þér með í frelsast. Hann var logandi og skínandi lampi. Þér vilduðum stund gleyðjast við ljós hans. Ég hef þann vittnisburð sem er meiri en Jóhannesar.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 Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði. Hvernig getið þér þá trú að orðum mínum? Sjötti kafli Eftir þetta fór Jésús yfir um Galilöf vatn eða Tíberías vatn. Mikil fjöldi manna fyldi honum, því þeir sáu þau tákn er hann gjörði á sjúku fólki. Þá fór Jésús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum.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 svo að hver fengi lítið eitt. Annarlæri sveit hans Andries, bróðir Simonar Péturs, segir þá viðan Hér er piltur sem er með fimm byggbröð og tvo fiska, en hvað er það handa svo mörgum? Jesú sagði látið fólkið setjast niður. Þarna var grás mikið, menn settust nú niður um fimm karlmenna karlmennatölu Nú tók Jésús brauðinn gjörði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og einsa af fiskunum svo mikið sem þeir vildu. Þegar þeir voru mettir, segir hann við lærisveina sína, sapnið saman leifunum, svo ekkert spillist. Þeir söpnuðu þeim saman og fylltu tólf korfur með leifum byggbrauðana fimm sem af gengu hjá þeim er neitt höfðu. Þegar menn sáu taknið sem hann gjörði sögðu þeir, Þessi maður er spámaðurinn sem koma skali í heiminn. Jésús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gjöra hann að konungi og vek þí aftur upp til fjallsins, síns sínsliðs. Þegar kvöld var komið fóru lærisvenar hans niður af vatninu, stigu út í bát og lagð af staði yfir um vatni til kapernafum. Myrkur var skollið á Þegar Jesús var ekki enn kominn til þeira vind gerði hvassan og tók vatnið að ísast er þeir urðu róið hér um bil 20 og 5 eða 30 skeigrúm sáu þeir Jesús gangandi á vatninu og nángast bátinn þeir urðu hræddir en hann sagði við þá það er ég óttu steigi þeir vildu þá taka hann í bátinn en í sömu svefum rann báturinn á landi Það sem þeir ætluðu að lenda. Dæin eftir sá fólkið sem eftir var handan vatnsins að þar hafði ekki verið nefn einn bátur og Jésús hafði ekki stegið í bátinn með lærisveinum sínum heldur höfðir farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá Tíberías í nándið staðinn þar sem þeir hafði etið bröðið þegar drottinn gjörði þakkir. Nú sáum enn að Jésús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því bátana og komu til kapernaum í leit að Jésu. Þeir fundu hann hinum eginn við vatnið og spurðu hann að rabbi nærkonstu hingað. Jésu svaraði þeim sannlega sannlega segi yður Þeir leitið mín ekki af því að þeir sáuð tákn. Heldur af því að þeir áttuð af bröðunum og urðu mettir. Aplið yður eigi þeirra fæðu sem eðist. Heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs og mannssonurinn mun gefa yður. Því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsikli sitt. Þá sagðu þér við hann hvað eigum við að gjöra svo að við erum vinnum verku Guðs. Jésu svaraði þeim, þetta er verku Guðs að þeir trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðan þá, hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér Hvað afrekar þú? Feður vorir áttu manna í eðumörkinni, eins og rýtað er, brauð af himni gafan þeim að þetta. Jésú sagði við þá, sannlega, sannlega, segi viður, Móse gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefur fadir minn yður hitt sanna brauð af himni. Brauð guðs er sá sem stígur nýður af himni og gefur heiminum líf.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 Hvern getur hann sagt að hann sé stigi niður af himni? Jesús svaraði þeim: Verið ekki með kurriðar og meðal. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig dragi hann, og ég mun reisa hann upp á uppsta degi. Hjá spámannunum er skrifað: Þeir munu allir verða af guði fræddir.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 Þetta er bröðið sem niður stígur af himni, sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hér lífandi bröð sem steig niður af himni, hver sem etur af þessu bröði mun lifa af eilífu. Og bröðið sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs nú deildu gýðingar sín á milli og sagðu hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að etta þá saði Jésús við þá sannlega sannlega segi ég yður ef þér etið ekki hold mann svo og drekkið blóðans hafið þér ekki lífið í yður sá sem ettur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi hold mitt er sann og blóð mitt er sannur drykkur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 Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í Kabirnafum. Margir af lærisveinu manns er á hlítu sjáðu Þungur þessir æða, hver getur hlustað á hana? Jésús vissi með sjálfum sér að kurvar með lærisveinu manns út af þessu og sagði við þá, neyxlar þetta yður. En ef þér sagðið mannssonin stíga upp þangað sem hann áður var, Það er andinn sem lífkar holdið megnar ekkert orðin sem ég hef talað til lyðar þau eru andi og þau eru líf en meðal lyðar eru nokkrir sem ekki trúa Jesus vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hær sá var sem myndi svíkjja hann og hann bætti við vegna þess sagði ég við viður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 Og við erum trúum og vitum að þú ert hinn heila ég guðs. Jésú svaraði honum, hef ég eigi sjálfur útvaliður tólf? Þú er einn í þar tjöfull, en hann átti við Júta Sýmanarsson, Ískarióts, sem var til að svíkja hann einn þeirra tólf. Sjöndi kabli Eftir þetta fór Jésús um galilegu. Hann vildi ekki fara um jútegu sögum þess að gýðingar sáttu um lífans. Nú fór að hátíð gýðinga, laufskála hátíðin, þá sögðu bræður hans við hann flytti hérðan og farðu til jútegu til að læri sveina þínir sjáu líka verkin þín sem þú gjörir. Því enginn starfar í leinum ef hann vill verða allkunnur. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinn bera sjálfan þig heiminum. Því jafnvel bræður hans trúði ekki á hann. Ég sagði við þá, minn tími er ekki enn komin, en yður hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað yður. Mig hatar hann af því að ég vitna um hann að verkans eru vond. Þér skuluð fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessarar hátíðar því að minn tími er ekki enn komin. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í galilegu. Þegar bræður hans voru farnir upp eftir til hátíðarinnar fór hann samt líka upp eftir. Ekki svo með vissu, heldur nánast á laun. Gyðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvar hann væri. Mann og meðal var margt um hann talað.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 Og nú er anna tala um almanna færi og þeir segja ekkert við hann. Skyldu nú höfðingjarnir hafa komist að raunum að hann sé Kristur? Nei, vér vitum hvað hann þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvað hann er. Jesus var að kenna í helgidóminum og nú kallaði hann: „Bæði þekkiðir mig og vitið hvað hann ég er. Þó er ég ekki kominn af sjálfum mér“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 Farisir heyrðu að fólk var að skrafa þetta um hann og aðstu prestar og farisir sendu þjóna að taka hann höndum. Þá saði Jésús, en verð ég hjá yður skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þér munuð leita mín og eigi finna. Þér getið ekki komist þangar sem ég er. Þá sögðu gyðingar sín á milli, hvert skildan eitthvað fara svo ég finnum hann ekki?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 Munur enna lækir lífandi vatns eins og rytningin segir. Þarna átti hann við andan, er þeir skildur hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin, þar eð Jésús var ekki enn dýrlegur orðin. Þá sagðu nokkur úr um mannfjöldanum sem hlýt á þessi orð, þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu, hann er kristur, en sumir sagðu,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 Snemma morguns kom hann aftur í helgidómin og allur líður kom til hans en hann settist og tók að kenna þeim. Farisegar og fræðimenn komu með konu, staðnað hórdómi, letu hann að standa mitt á meðalverra og sögdu við hann, mistari, kona þessi var staðinna verkið þar sem hún var að dríja hór. Móse bauðu oss í lögmálinu að grýta slíkar konur, hvað segir nú? Þetta sögðu þér til að reyna hann svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jésús lögð nýður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann réttan sig upp og sagði við þá sá í sem syndlaus er kasti fyrstur steini á hana. Og aftur lögð hann nýður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta fóruð þeir burt einn af öðrum öldungarnir fyrstur. Jésús var einn eftir og konan stóði í sömu sporum. Það rétti sig upp og sagði við hana, Kona, hvað varð af þeim? Sakfeldi engin þig. En hún sagði engin, herra. Jésús meldi, Ég sakfeldi þig ekki heldur. far þú?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 þy ég veit hvaðan ég kom og hvar tí fer en þær vítið ekki hvaðan ég kem né hvar tí fer þær dæmið að hátti manna ég dæmi einkann en ef ég dæmi er dómur minn réttur því ég er ekki ein með mér er faðirinn sem sendi mig og í lögmáli er rit að að vitnisburður tveggja manna sé gildur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 En sagði hann við þá, ég fer burt og þér munuð leita mín en þér munuð deyja í sindiðar. Þángað sem ég fer geti þér ekki komist. Nú sagði gýðingar mun hann ætlað fara sér fyrst hann segir, þángað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, þér eruð neðanað, ég er ofanað, þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi, Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yður. Því að þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munið ég er deyja í syndum yður. Þér spurðan þá, hver ert þú? Jésu svaraði þeim, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Mart hef ég um yður að tala og fyrir mart að dæma. En sá sem sendi mig er sannur,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 Sí ég kærði ítis hann sem honum þóknast er hann mælti þetta fóru margir að trúa á hann þá sagði jesús eiðingana sem tekjuðu trúa á hann ef þér eruð stöðugir í orði mínu eruð þér sannir lærisonir mínir og munuð þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsar þér svöruðu honum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 En nú leitist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt yfir sannleikan sem ég heyrði hjá Guði, slíkt gjörði Abraham aldrei. Þér vinnið verk, föður yðar. Þeir sögðu við þann, við erum ekki húrgetnir. Einn föður eigum við er, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri fæðir yðar, mundu þér elska mig.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 Þegar hann lígur, fer hann að eðli sínu, því hann er legari og líginar fadir, en af því ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Hver í þar getur sannað á mig sind, ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki. Sá sem er af guði heyrir guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af guði.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 skal aldrei að eilífu deyja. Þá sáðu gýðingar við hann Nú vitum vera þú hefur illa nanda. Abraham dóu og spámenirnir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en fæðir vor Abraham, hann dó og spámenirnir dóu, hver þykist þú vera? Jésús svaraði Ef ég vegsama sjálfan mig, er vegsamd mín engin. Fadir minn er sá sem vegsamar mig, hann sem þér segið vera guðiðar, og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lígari, eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham, fadir, eða vandi þess með fögnuði að sjá dag minn,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 nýundi kapli á leið sá hann mann sem var blindur frá fæðingu læri seinar hann spurðu hann rabbi hort hefur þessi maður sindgaði eða foreldrar hans fyrst hann fættist blindur Jesús svaraði horki er það af því að hann hafi sindgaði eða foreldrar hans heldur til þess að verku Guðsverði opinber á honum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 Hann svaraði þeim, ég er búin að segja þurða og þér hlustuðuð ekki á það. Hví vil ég þeir heyra það aftur? Vil ég þér líka verða lærisveinar hans? Þeir atýrtu hann og sögðu, þú ert að lærisveinn hans. Mér erum lærisveinar Mósi. Mér vitum að glöðu talaði við Mósi, en um þennan vitum við ekki hvaðan hann er. Madurinn svaraði þeim,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 Gæti hann ekkert gjört. Þeir sörðu honum, þú ert syndum vafin frá fæðingu og ætlar að kenna oss, og þeir ráku hann út. Jésús heyrði að þeir hefðu reikið hann út. Hann fann hann og sagði við hann, trúir þú á mannssonin? Hinn svaraði, herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jésús sagði við hann,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 Jésús sagði við þá, ef þér væruð blindir væruð án sakar, en nú segist þér vera sjáandi, því varir sök yður. Tíundi köpli Sannlega, sannlega segi viður Sá sem kemur ekki um dyrnar inn í sauðabirgið heldur fyrir yfir annar staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn um dyrnar er hýrðir sauðanna. Dýravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirinnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út.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 líf í fullri gnaðið. Ég er góði hýrðirinn. Góði hýrðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir söðina. Leigulíðinn sem horki er hýrðir nýja sig álfur á söðina sér úlvin koma og yfirgefur söðina og flýr og úlfurinn fremmir þá og tvistrar þeim. Enda er hann leigulíði og lætur sér ekki andum söðina. Ég er góði hýrðirinn og þekki mína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 Hvað eru þér að hlusta á hann? Aðrir sögðu, þessi orð mælir enginn sá sem hefur yll að nanda. Mundi andi geta opnað augu blindra? Nú var víkslu hátíðin í Jerusalim og komin vetur. Jésús gekk um í súlnagöngum Salomons í helgidóminum. Þá söpnuðist geyðingar um hann og sögðu við hann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 Geingar tóku aftur upp steina til að gríta hann. Jésús mælti við þá, ég hef síntiður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka vil ég þér grýta mig. Geingar svörðu honum, við er grýtum ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöru sjálfan þig að guði. Jésús svaraði þeim, Er ekki skrifað í lagmáli íðari, ég hef sagt þér eru guðir. Ef það nefnir þá guði sem guðs orð kom til, og rittningin verður ekki felld gildi, segi þér þá við mig sem fadirinn helgaði og sendi í heimin að ég guðlasti að því að ég sagði ég er sonur guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, trúi þér mér ekki.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 eðlefti kafli maður var sjúkur er Lazarus het, frá betaníu þorpi Maríu og mörtu sístur hennar en María var svo er smurði drottin smyrslum og þerraði fætur hans með hári sínu bróðir hennar Lazarus var sjúkur nú gjörðu sísturnar jesú orðsending herra sáum sem þú elskar er sjúkur Þegar hann heyrði það mælti hann, þessi sótt er ekki banvæn, heldur guði til dýrðar, að guðsónur veksamist hennar vegna. Jésús elskaði þau mörtu og systur hennar og Lazarus. Og þegar hann frétti að hann var í veikur, var hann samt umkýrt á sama staði í tvo daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveina sína, förum aftur til Jútegu.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 Lazarus vinur voru sopnaður en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisvenar hans herra ef hann er sopnaður batnarónum. En Jésús talaði um dauða hans. Þeir heldu hinsvegar vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lazarus er dáin. Og íðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þér skuluð trúa, en förum nú til hans. Tómas sem nefndist tvípuri sagði þá við hina lærisveinanna, við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jésús kom varðan þess vís að Lasarus hafi verið fjóra daga í gröfinni. Betania var nálægt í Jerusalem, hérum bil 15 skeiður um þaðan,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 Hún segir við hann, já, herra, ég trúi að þú sért Kristur Guðssonur sem koma skal í heiminn. Það svo eldu fór hún, kallaði á Maríu sístur sína og sagði í hljóði, mistarinn er hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jésús var ekki enn komin til þorpsins.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 En nokkrir þeirra sögðu gati ekki sá maður sem opnaði auðu hins blinda, einnig varna því að þessi maður dægi. Jésús varð aftur hærður mjög og fór til gravarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jésús segir, takið steinin frá. Marta sístir hins dána segir við hann, herra, það er komin nálykt af honum. Það er komin á fjórða dag. Jésú segir við þannig að sagði ég þér ekki ef þú trúir, myndt þú sjá dýrð Guðs. Nú var stefnin tekin frá en Jésú svo upp auðu sín og meldi Fadir ég þakka þér að þú hefur bæn hýrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávalt en ég sagði þetta vegna mannfjöldan sem stendur hér umhverfis til þess að þeir trúi að þú hefur sendt mig. Þá svo meltu hrópaði hann hárri röddu Lasarus kom út hen taunni kom út vavin ligg bleiju má fótum og höndum og við seita dúk bundinnu um andlitið Jesús segir við þá leysið hann og látið hann fara marg kirkjendingar sem komnir voru til Mari og sáu það sem Jesús gerði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 En eitt þeirra kæfars sem það ár var ræðsti prestur, sagði við þá, þeir vitið ekkert og hugsið ekkert um það að yður er betra að einn maður degi fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Þetta sagði hann ekki að sjálfum sér, en þar sem hann var ræðsti prestur það ár gat hann spáð að Jésús myndi degja fyrir þjóðina og ekki fyrir þjóðina eina,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 Nú nálguðust páskar gýðinga og margir fór úr upp til Jérúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. men leituð að Jésu og sagðu sín milli í helgidóminum, hvað haldið þér? Skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? En aðeistu prestar og fari sér höfði gefið út skipunum það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skildi hann segja til svo að þeir gætu tekið hann.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 Þá tók María pund af ómenguðum, dýrum, nardu, smyrslum og smörði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslanna. Segir þá Júdas Iskariot, einn læri sveina hans, sármyndi svíki hann. Hví voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum?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 Sá mikli mannfjöldi sem komin var til hátíðarinnar frétti degi síðar að Jésús veri komin til Jérúsalem. Þeir tóku þá pálmagreinar, fóru út á móti honum og hrópuðu hósanna, blessaður sér sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jésús fann ungan astna og settist á bak honum eins og skrifað er óttast ekki dóttir síjón,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 Vegna þess fór einnig mannfjöldin á móti honum því að menn höfðu hyrta henni þið gert þetta tákn. Því sögðu færi séar sín á milli. Þeir sjáuðu að þið ráðið ekki við neitt. Allur heimur en eltir hann. Grikkir nokkrir voru meðal sem fóru upp eftir til að byggjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsa í Galilögu Báðu hann og sögðu herra og slangar að sjá Jésu. Filippus kemur og segir það Andríasi. Andrías og Filippus fara og segja Jésu. Jésu svaraði þeim. Stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Sannlega, sannlega segir yður. Ef heiti kornið fellur ekki í jörðina og deyr, verður það áfram eitt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 Og hvað á ég að segja? Fadir, frelsa mig frá þessari stundu. Nei, til þessar ég komin að þessari stundu. Faðir gjör nafn þitt dyrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gjörð það dyrlegt og mun enn gjöra það dyrlegt. Mannfjöldin sem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 Þótt gert hefði gjört svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættist orði jesæja spámanns er hann mælti drottin hver trúði bóðun vorri og hverjum varð armur drottins opimber, þess vegna gáttu þeir ekki trúað. En það segir jesæja á öðrum stað, hann hefur blindað augu þeirra og fórhert hjartað þeirra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 að hann var frá Guði komin og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfir höfnina, tók lýndúk og batt um sig. Síðan heldi hann vatni í mundurlaug og tók að þvo fætur læri og þerra með lýndúknum sem hann hafði um sig. Hann kemur þá að Simoni Petri sem segir við hann Herra ætlar þú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 Jésú séir við hann, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvostunumum fætur, hann er allur hreytn og þér eruðu hreynir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíki hann og því sagði hann, þér eruðu ekki allir hreynir. Þegar hann hafi því í fætur þeirra, tekið yfir höfn sína og sest aftur nýður, sagði hann við þá, skiljið þér,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 Þjóttn er ekki meiri en herra hans nýja sendi bóði meiri þeim er sendi hann. Þér viti þetta og þér eru sælir eða er breytið eftir því. Ég tala ekki um yfir alla. Ég veit hverja ég, ég hef útvalið. En rýtningin verður að rætast. Sá sem ettur bröð mitt liftir hæli sínum móti mér. Ég segiður þetta núna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 Sannlega, sannlega, segi ég yður, einn af yður munnsvíkja mig. Læri sveinarnir litu hver á annan og skildi við hvernan ætti. Sá læri sveinn Jésú sem hann elskaði satt næstur honum. Sýmón Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jésús talaði um. Hann lögð þá að Jésú spurði Herra, hver er það? Jésú svaraði Það er sá sem ég að fæ bita þann, er ég dýfi nú í. Þá hann í bitanum og tók hann og fekk í út að þessi símonar sinni í Skariots. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jésu segir viðan það sem þú gjörir, þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borð sem vissi til hversan hann sagði þetta viðan.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 Pétur segir við hann, herra, hví get ekki fyllt hér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Ég svo svaraði, viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segið þér, ekki mun hann gala fyrir en þú hefur afneitað mér þrisvar. Fjórtándi kabli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 Vegin þángað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við þann herra við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt vegin? Jésú segir við þann ég er vegurinn sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurinn snema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig munið þér og þekkja föður minn. Heðan af þekkið þér hann.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 Mun kenniður allt og minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Fríðlæt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skellvist ekki, nér hæðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar.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 Munu þeir líka varð veita í En allt þetta munu þeir yðurgjöra vegna naps mínns af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, værið þeir ekki sekir um sind. En nú hafa þeir ekkert til afsökunar sind sinni. Sá sem hatar mig, hatar og föður minn,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 Sannleiks andin er út gengur frá föðurnum, mun hann vitna um mig. Þér skuluð einnig vitni bera því þér hafið verið með mér frá upphafi. 16. kapli Þetta hef ég talað til yðar svo að þér fallið ekki frá. Þeir munu gjöriður samkunduræka.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 og kunngjörði yður. Innan skams sjáu þér mig ekki lengur, og aftur innan skams munið er sjá mig. Þá sögðu nokkri lærisöinaran sín á milli, hvað er hann að segja við ós innan skams sjáu þér mig ekki, og aftur innan skams munið er sjá mig, og ég fer til föðurins. Þeir spurðu, hvað merkir þetta innan skams?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 Þar eða þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði út gengin. Ég er út gengin frá föðurnum og komin í heimin. Ég yfirgef heimin aftur og fer til föðurins. Lærisvenaran sögðu nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú veitum við að þú veist allt og þarf degja nokkur spyrgið þig.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 þetta talaði jesús hóf augu sín til himins og sagði faðir stundin er komin. gjör son sinn dýrlegan til þessa sonurinn gjörir þig dýrlegan þú gafst honum valdi yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum heim sem þú hefur gefið honum en það er hið eilífa líf að þekka þig hin eina sanna guð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 Til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Fadir, ég vil þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Svo að þeir sjáu eitt mína sem þú hefur gefið mér að því að þú elskaðir mig fyrir grundvöllun heims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 Sýmon Pétur hafði sverð, bráð því og til þjóns aðsta prestsins og sneið af honum hagra eirað. Þjóðnin hét Malkus. Þá saði Jésús við Pétur, sting sverðinu í slíðrin. Á ég ekki að drekka kaleikinn sem fadrin hefur fengið mér? Hermenirnir fóringinn og varðmenn geðinga tókun og Jésu höndum og bundu hann. Og færdu hann fyrst til Annasar. Hann var tengda faðir Kaifasar sem var ældsti prestur það árr. En Kaifas var sá sem gefið hafði gyðingum það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir líðin. Símon Pétur fylgdi Jesu og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur ældsta og fór með Jesu inn í Hallargarð ældsta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 Þjónarnir og varmennirnir höfðu kveikt kóla eld því kallt var og stóðu við hann og verndu sig. Pétur stóð hjá þeim og ordnaði sér. Nú spurði aðstipresturinn Jesú um lærisveina hans og kenningu hans. Jesú svaraði honum, ég hef talað opinskátt í áheyrun heimsins. Ég hef ættið kent í samkundunni og í helgidóminum þar sem allir gyðingar sapnast saman. En í leinum hef ég ekkert talað. Hví spyrðu þú mig, spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jéssú sagði þetta rak einn varðmaður sem þar stóð honum laðrung og sagði, svarar þú aðsta prestinum svona? Jéssú svaraði honum, hafi ég illa mælt? Þá sanna þú að svo hafi verið?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 Sá ég ekki graskarðinu með honum? Aftur neytaði Pétur og um leið gól hani. Nú var Jésu sluttur frá Kæfasi til Hallar landsöðingjans. Það var snemma morguns. Gýðingar fór ekki sjálfur inn í höllina svo þeir sörguðust ekki. Heldur mættu neita páska máltíðar.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 Þjóð þín og aðustu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Ég svo svaraði, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist. Svo ég erð ekki framseldur gýringum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pilatus viðan, þú ert þá konungur.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 Hermennirnir flyttuðu kórón úr þyrunum og settu á höfuð honum og lögðu yfir hann purpur að kápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu, sæll þú konungur gýðinga og slóðu hann í andlitið. Pilatus gekk aftur út fyrir og sagðu við þá, nú leiði ég hann út til í þar svo að þeir skiljið að ég finna enga sög hjá honum. Jésús kom sá út fyrir með þyrirni kórununa og í purpura kápunni. Pílatu segir við þá, sjáuð mannin. Þegar aðstu prestarnir og verðirnir ságu hann æftu þeir, krossfestu, krossfestu. Pílatu segði við þá, takið þér hann og krossfestið. Ég finn enga sökja honum. Gýðingar svörðu verhugum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann deyja.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 Þá eftu þeir burt með hann, burt með hann, krossfestu Pílatu segir við þá á ég að krossfesta konungi eðar. Æðstu prestarnir svöruðu, við erum höfum engan konungu nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur að hann er því krossfestur. Þeir tóku þá við Jésú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 Margir gyðingar lásu þessa yfir skrift því staðurinn þar sem Jésús var krossfestur var nærri borginni og þetta var reytað á hebresku, latinu og grísku. Þá sögðu aðstu prestar gyðinga við Pilatus skrifaðu ekki konungur gyðinga heldur að hann hafi sagt ég er konungur gyðinga. Pilatus svaraði það sem ég hef skrifað það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest sú tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra hluti og fekk hver sinn hlut. Þeir tóku og kirtilinn en hann var saumlaus og ofin í eitt frá og niðrúr. Þeir sögðu því hver við annan rýfum hann ekki sundur köstum heldur hlut um hver skuli fá hann. Svo rætti strýtningin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 og bárað munni honum. Þegar Jesús hafði fengið etikkið, sagði hann, það er fullkomnað. Þá hnegði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur, og til þess að líkinn væru ekki á krossunum, hvíldardaginn, báðu gýðingar pílatus að láta brjóta fótleggi og taka líkin ofan, en það var mikil helgi þess hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleiki þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins, þegar þeir komu að Jésu og sáu að hann var þegar dáin, brutu þeir ekki fótleiki hans. En einn af Hermennunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn.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 Jósef frá Arimatheu sem var lærisveitn Jésu en á laun af ótt af í gýðinga baði síðan Pilatus að mega taka ofan líkama Jésu. Pilatus leiði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodemus er fyrrum hafði komið til hans um nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alói nær hundrað pundum Er tókun úr líkama Jésu og sveipuðu hann línblæjum með ilmjörtum eins og gyðingar búar lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var graskarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í þar lögðu þeir Jésu því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. 20. kabli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 Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveita sem verið hafðum höfuðans. Hann lá ekki með línblæjunum, heldur sér saman vafin á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinlæri sveitnin sem komi hafði fyrir til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir hafðu ekki enn skilið rytninguna að hann ætti að rýsa upp frá döðum.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 Hún svaraði þeir hafa tekið brott drottin minn og ég veit ekki hvað þeir hafa lagt hann. Að svo meldu snýr hún sér við og sér Jésús standaðar en hún vissi ekki að það var Jésús. Jésús segir við hann að kona, hví grætur þú, að hverjum leitar þú? Hún held hann var í graskarðsvörðurinn og sagði við hann herra, Ef þú hefur bórið hann burft, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jésú segir við hanna, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabúni. Rabúni þýðir mestari. Jésú segir við hanna, snertu mig ekki. Ég er ekki enn stígin upp til föður míns.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 Þá kom Jésús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, síndi hann þeim hendur sínar og síðu. Læri sveinarnur urðu gladir er þeir sáu drottin. Þá sagði Jésús aftur við þá, friður sé með yður. Eins og fadirinn hefur sent mig, eins sendi ég yður. Oð erran hafði sagt þetta andaði hann á og sagði með takið heilagan anda ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar eru þær fyrirgefnar ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar er þeim synjað En einn af þeim 12 Tómas nemndur tvípuri var ekki með þeim þegar Jesús kom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 Jösú segir við þann, þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jösú skjörði einnig mörg önnur tákn í augsín lærisveina sinna sem eigi eru skráð í þessa bók. En þetta er ritað til þess að þér trúið að Jösú sé Kristur sonur Guðs og að trúnni eigið líf í hans nafni. 21. kapli Eftir þetta byrtist Jésús læri saununum aftur og þá við Tíberías vatn. Hann byrtist þannig. Þeir voru saman, Sýmon Pétur, Tómas, kallaður Tvíburi, Natanæl frá Kana í Galilegu, Sebedegu sinirnir og tveir enn af læri saunum hans. Símón Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stígu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jésús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jésús. Jésús segir við þá, drengir, hafið þér nokkurn fisk?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 og stökk út í vatnið en hinnir lærisveinarnir komu á bátnum en það voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stígu á land sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð. Jésú segir við þá komið með nokkuð af fiskinum sem þeir voruð að veiða. Símón Pétur fór í bátinn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 En þegar þú ert orðin gamall, mynd þú rétta út hendurnar og annar býr sig og leiðir þig þángað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jésús til að kynna með hvílíkum döðdaga Pétur myndi veksamagvöð. Og er hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann, fylg þú mér.